Hola, què tal? Bon dia. Estem encara ben immersos en aquest episodi de temperatures molt altes, unes temperatures que ja aquesta matinada han baixat buquet, per exemple. La mínima arcalís al Principat d'Andorra, 2.300 metres, 12 graus, 15 graus està la mínima de Puigcerdà, 16 a l'Alce d'Urgell o escaldes en Gordany, 18 a Balaguer o 19 graus a la ciutat de Lleida. Avui un dia, doncs, torri de plena canícula pràcticament. Esperem màximes molt altes cap a l'interior, entre els 35 i els 39 graus. Per exemple, estimem una màxima a Lleida Ciutat de 38 graus, 32 a l'Aça d'Urgell, 31 graus a Andorra-La Vella o a Puigcerdà. I tot plegat amb molt de sol aquest matí, també a la tarda cap a l'interior. Creixeran però avui algunes nuvolades cap al Pirineu. De fet, no descartaríem mentre la tarda i el vespre algun xafeg, alguna tempesta de calor molt aïllada entre el Principat d'Andorra i la Cerdanya a l'espera d'un dimarts encara molt càlid amb temperatures tan o més altes.